wama antabi'hum biihsanin layumiddin amma ba'd <coughs> Ikhwani fi ad-din wa akhawati fillah Walhamdulillah bi'iznillah ta'ala kita melanjutkan keterangan Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marzuki rahimahullah dalam pasal yang kedua menjelaskan tentang da'watus syaitan ila maksiatur rahman bagaimana dakwah syaitan di dalam menyeru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. <tuh> Naam, kita telah membacakan keterangan Asy-Syeikh rahimahullah bagaimana syaitan <tuh> senantiasa menghiasi manusia untuk menjatuhkan mereka ke dalam perkara yang paling besar lalu kemudian kepada yang besar dan seterusnya sampai kepada perkara yang kecil yaitu syirik kemudian bid'ah <tuh> kemudian dosa-dosa besar Nah dan asyik as rahimahullah di dalam penjelasannya tersebut memberikan beberapa contoh dari tipu daya syaitan, hiasan-hiasan syaitan di dalam menjatuhkan umat manusia ini ke dalam kebair dosa-dosa besar seperti perbuatan sihir adalah termasuk dosa besar dan amalan kufur kemudian membunuh jiwa kemudian memakan harta riba dan kita telah menjelaskan menyebutkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan contoh-contoh bentuk-bentuk ribawiah yang terjadi <coughs> di tengah masyarakat <coughs> na'am Kemudian landut Syekh rahimahullah menyatakan wa zayyana lahum akla yatim alladzi Allahu anil minhu illa bi niyati al-islah haitsu qala subhanahu wa ta'ala wa la taqrabu malal yatimi illa hatta yablugha asyuddah dalam suratul an'am ayat 152 juga syaitan berupaya menghiasi manusia ini untuk makan Harta anak yatim Yang Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Bahkan mendekat Kepada harta anak yatim tersebut Naam Tidak dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Illa biniyatil islah Kecuali dalam rangka Membuat perbaikan islah Naam Bertanggungjawab memelihara harta tersebut Untuk maslahat Anak-anak yatim tersebut Bukan untuk kita makan pribadi kita. Naam maka memakan harta anak yatim adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuk dosa besar. Naam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Walatakrubu malal yatimillah billatih ahsan". Jangan kalian mendekat kepada harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Hatta ya bulughu asyuddah hingga mereka mencapai kedewasaannya. Naam. Yakni illa billati hiya ahsan kecuali dengan cara yang baik yaitu menjaga dengan amanah, Bertanggungjawab memelihara dengan amanah harta anak-anak yatim tersebut. Kita tidak menyimpangkannya. Untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Atau untuk kebutuhan yang lain. Selain daripada kebutuhan anak yatim tersebut. Nah, ini juga berapa banyak yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Para da'i. Para pemilik-pemilik pondok yayasan. Dalam memelihara anak-anak yatim. Lalu kemudian kaum muslimun menyumbang. Untuk masalah anak yatim tersebut. Di selam na'am disimpangkan <kosong> <kosong> harta tersebut kepada jalan yang lain, nam baik untuk kebutuhan pribadinya, untuk memberi makan kepada anak istrinya atau kepada keluarganya, nam ini adalah memakan harta anak yatim yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala, illa billatihi ahsan Kecuali dengan cara yang baik yakni. Dengan sekedar kebutuhan yang kita butuhkan. Ketika kita tidak memiliki penghasilan misalnya. Cuma mengurus kemaslahatan anak yatim tersebut. Lalu kita mengambil dengan kadar hajah. Kadar kebutuhan kita untuk makan. Karena memang kita tidak punya pekerjaan. Tidak ada penghasilan. Kecuali untuk dengan mengambil sebagai bentuk upah sesuai dengan yang kita butuhkan. Naam. Selain daripada itu, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain dalam surah An nisa pada ayat ke-10. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sa'ira. Sesungguhnya, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezoliman, dengan cara zolim, hanyalah mereka memakan di dalam perut-perut mereka nara api neraka. Dan mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ini menunjukkan bahawa memakan anak harta, harta anak yatim adalah kabirah minal kabair termasuk salah satu bentuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka berhati-hatilah dari memakan harta anak yatim atau juga memakan harta yang selainnya yang bukan milik kita. Seperti harta dakwah misalnya. Sebagian kaum muslimun membuat pondok pesantren. Naam sebagai wadah untuk mengumpulkan harta naam sehingga kaum muslimin, para muhsinin, donatur yang menyumbang ke maha tersebut untuk kebutuhan pesantren dia manfaatkan untuk kebutuhan pribadinya dia membeli motor pribadi, mobil pribadi dari uang tersebut naam maka ini menyimpangkan harta yang bukan miliknya. Tidak amanah. Na'udzubillahimin zalik. Naam. Mengumpulkan harta kaum muslimin. Uang yang dikirim melalui rekening-rekeningnya. Naam. Disimpangkan kepada jalan yang khiyana. Berkhiyana tidak amanah. Padahal pondok. Atau anak-anak pondok. Membutuhkan banyak kebutuhan. Belum terpenuhi. Tetapi dia... Lebih dulu menggunakan untuk keperibadiannya, maka ini sifat khianah. dan tidak amanah dan termasuk memakan harta yang bukan miliknya. Nampaknya Panas Sallallahu Alaihi Wasallam juga diantara tipu daya syaitan zaiyan alhum kawfal muhsanat alqafilatil mu'minat menuduh para wanita-wanita muslimi muslimat mu'minat sebagai wanita-wanita pezina pezina. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Ini juga termasuk dosa besar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna alladina Al muhsanatil ghafilatil mu'minat. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Walahum Adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita. Mu'minat. Sebagai wanita-wanita pezina. Mereka dilanat di dunia dan di yawmul akhirah. Dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Adab yang agung. Adab yang besar. Naam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan. Qafbul muhsanat ini termasuk sabah mubiqat Tujuh. Perbuatan dosa besar yang membinasakan. <tuh> Naam. Juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hukuman di dunia ini terhadap orang yang menuduh para wanita-wanita yang terhormat wanita-wanita muminat Muslimat sebagai wanita pezina. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan: "Wahdina yermun al muhsanat itu malam yatu biarba tishuha da fajliduhum thamanina jaldah, walatakbalulahum syahadat an abada." wa ulaika humul orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik sebagai pezina lalu mereka tidak mendatangkan empat orang saksi yang menyaksikan perzinaan tersebut maka pukullah mereka dengan 80 pukulan na'am dipukul dengan pelapa kurma sebanyak 80 kali dan janganlah kalian menerima persaksiannya selama-lamanya Wa ulaikahumul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Naam juga syaitan. Berupaya untuk menghiasi kepada umat manusia ini. Kaulaz Ucapan dusta. Naam. Alladhi amarallahu ibadahu bichtinabih. Yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menjauhi. Kaulaz Ucapan dusta. Persaksi yang palsu. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunu Allah wa ar wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Ta Afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibur rijsa minal authan, wajtanib qaulaz-zur." Al Allah Subhanahu wa taala menyatakan jahwilah ar-rijs, yakni najisnya dari authan, dari patung-patung sesembahan berhala-berhala. Wajtan ibu qaulazzur dan jauhi pula ucapan kedustaan. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi qaulazzur. Naam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhi qaul azzur. Ucapan dusta, persaksian palsu. Naam dan itu termasuk dosa dosa besar. Naam. Kemudian juga syaitan berupaya untuk menghiasi manusia ini dengan ghisy wal khianah, sifat menipu dan sifat khianah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayuhal Ladin amanulatakhunulloha wa Rasul, watakhunu amanatikum buat yang kau Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian sementara kalian mengetahuinya. Naam, yaitu orang-orang yang diberi amanah lalu berkhianat dengan amanah tersebut. Demikian pula syaitan berupaya untuk menghiasi sukhriya wa tanabus bil alqab. Naam. Juga sifat sukhriya tanabus bil alqab yaitu memberikan gelar-gelar lakop-lakop yang buruk yang jelek kepada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan lakop-lakop tersebut. Juga perbuatan ghibah wattafakhur bil ahsab juga syaitan berupaya untuk menghiasi manusia ini untuk jatuh ke dalam perbuatan ghibah dan berbangga-bangga dengan ahsab dengan nasab garis keturunan nama atau dengan harta benda jabatan semua itu adalah tipu daya setan <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Hujirat Ya ayuhal amanu La yaskhar qawmun min qawmin Asa an yakunu khairan minhum Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun Wala talmizu anfusakum Wala tanabazu bil alqab Bi'sal ismu al-fusuku ba'dal iman Hai orang-orang yang beriman, jangan satu kaum mencelah kaum yang lainnya. Jangan sampai kaum yang dicelah itu lebih baik daripada yang mencelah. Demikian pula para wanita. Jangan mencelah wanita-wanita yang lainnya. Boleh jadi wanita yang dicelah lebih baik daripada yang mencelah. wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab naam, jangan kalian mencelah diri-diri kalian dan jangan pula kalian saling memberi lakob-lakob gelar-gelar yang buruk Bi salismul fusuku ba'dal iman sejelek-jelek nama setelah iman adalah al-fusuk. Naam, perbuatan fasiq. Waman lam yatubu fa'ulaikahumul zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firmannya. Ya ayuhal ladhina amanu jetanibu kathiran minal zhan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zhan. Inna ba'daz-zanni sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab Jangan kalian tajassus yaitu mencari-cari, mengintai-intai orang lain. Ingin dengarkan rahasia orang lain, ingin dengarkan aib-aib kekurangan orang lain, tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan menghibah sebagian kalian pada sebagian yang lainnya. Ayoh ibu ahadukum ayak kulalah makihi ma'ita fakarih tumu. Apakah salah seorang diantara kalian senang memakan, memakan daging saudaranya, bangkai saudaranya? Tentu kalian jijik dengannya. Watakulillah bertakwalah kepada Allah, Inna Allah rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha pengasih penyayang. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengharamkan sukhriya. mencela tanpa alasan yang syari. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan tanabuz. Memberi lakob-lakob yang buruk tanpa alasan yang syari. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan adhan. Sangkaan-sangkaan buruk sangka tanpa ada bukti yang jelas tanpa ada alasan yang syar'i juga Allah haramkan perbuatan ghibah. Naam. Dan ghibah adalah termasuk dosa besar. Tanpa ada alasan yang syar'i. Naam, ikhwan fil akhwati billah. Perbuatan Tanabuz bil alqab perbuatan ghibah semuanya Allah haramkan kecuali na'am pada perkara-perkara yang menunjukkan kebolehannya secara kaidah-kaidah syariah na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari khawarij sebagai kilabun nar anjing-anjingnya api neraka na'am ini gelar yang boleh dan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang pantas khawarij itu untuk digelari dengan kilabun nar karena penyimpangan-penyimpangan dalam akidah dalam syariat syariatul Islam yang ada pada kaum khawarij sang pemberontak para pemberontak naam terhadap penguasa kaum muslimin Oleh karena itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkadang memberikan gelar-gelar kepada seseorang yang memang pantas kepada orang itu diberi gelar dengan gelar yang buruk sebagai bentuk tahzir, peringatan agar kaum muslimin wal muslimat menjauhi orang tersebut. Kadang para ulama memberi gelar dengan dajjal, pendusta Bukan saja kazab tapi dajal. Diganti bahasanya dengan dajal. Artinya kazab. Karena memang orang itu pendusta. Orang itu suka membuat kerusakan di dalam dakwah. Naam. Orang itu kebiasaannya mendustakan para ulama. <tuh> Maka disebut dia diberi gelar dengan dajal. Naam. Saya pernah mendengar dalam pertemuan ulama ahlus sunnah wal jamaah di Madinah dalam majelis mereka pertemuan tersebut ketika itu mereka membicarakan tentang Yusuf al-Kardawi yang datang ke Madinah atas izin tentunya umar pemerintah naam Yusuf al-Kardawi muftadi' ahlul bid'ah sesat dan menyesatkan ada seorang ulama menyatakan ja iblis datang iblis menggelari dengan iblis naudzubillah karena menunjukkan saking buruknya dan jeleknya Al-Qaradawi ini. <tuh> Syeikh Mukbil rahimahullah selalu memberikan gelar kepada Qaradawi dengan menggunting Naam, menggunting Alkitab dan Sunnah. Syekh Mugbil memberikan gelar tersebut. Bukan dipanggil dengan namanya, tapi dirubah lafadnya. Ya, Menggunting, maknanya menggunting Alkitab dan Sunnah. Subhanallah. karena saking jeleknya, akidah dan pemahaman dan amalannya di dalam Islam. Membuat kerusakan, fitnah. Oleh karena itu, Memberi gelar-gelar, Dengan adanya tujuan syariah, Nah, maka itu dibolehkan. Tidak adanya alasan syariah, Maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT. Tidak boleh kita memberi gelar kepada saudara kita, Dengan yang dia tidak ridho dengannya. Nah, kecuali kalau dia ridho. Misalnya Abu Hurairah, Bapaknya kucing karena dia senang dengan kucing. Dia ridha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan panggilannya kepada Abu Hurairah. Naam. Abdul Rahman Ibn Sakhr Ad-Dausi nama beliau. Digelari dengan Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Labas kalau dia ridha, tapi selama saudara kita tidak ridha, haram untuk kita memanggilnya dengan gelar-gelar tersebut. Kecuali dalam rangka tahdir memberi peringatan kepada umat tentunya dengan bimbingan ulama maka itu adalah perkara yang boleh secara syar'iyah na'am <tuh> demikian pula ghibah ghibah Rasulullah sallallahu alaihi ditanya dalam hadis apa itu ghibah boleh memberikan definisi ghibah. Zikruka akhalka bimayakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Naam. Tanpa. Alasan yang syar'i. Lalu kemudian ulama. Menyebutkan pengecualian-pengecualian bolehnya ghibah. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab kitabnya Riyadu Salihin. Naam. Di antaranya. Adalah dalam babut tahdir. Memperingatkan. Tentunya orang yang ditahdir. Itu tidak suka dengan. Apa yang ditahdirkan padanya. Jelas dia benci. Tapi ini tidak termasuk dalam ghibah. Karena ini. Boleh di dalam syariat. Dengan ajillah yang sangat banyak. Dengan dalil-dalil yang banyak. <tuh>, Naam. Maka. Bahamilah ini. Perbedaan antara ghibah dengan selain daripada ghibah. pengecualian-pengecualian yang dibolehkan dalam syariatul Islam. Lalu sehingga kita tidak zalim menyapu rata semua ghibah. Karena sebagian orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang mendalam atau ilmu yang kuat, tidak di atas bimbingan para ulama, nعم mengklaim setiap penyebutan sesuatu yang dibenci itu adalah ghibah. Nah. <tuh> <tuh> <tuh> ya, juga bahkan Rasulullah Sallallahu SAW Dalam bab ta'aruf Pernikahan seorang yang Mau dilamar Seorang lelaki melamar perempuan Ya, wanita itu datang kepada seorang mufti Atau kepada orang yang tahu Lelaki tersebut, dia minta Ya, berita, informasi Boleh orang itu memberitakan kekurangan-kekurangan lelaki tersebut karena itu penting karena dia sedang melamar seorang wanita. Naam. Tetapi tentunya yang punya kepentingan ya walinya perempuan tersebut, perwaliannya perempuan tersebut, bukan semua orang. Ya, kita dengar saudara kita melamar di sana, ada wanita yang dilamar, kita yang sibuk mencari kekurangannya orang tersebut. Lalu kita beritakan kepada akhwatnya. Ah ini musibah, ya. Enam, <tuh> ini tidak benar. Tapi yang berkepentingan di situ, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi, ketika seorang sahab sahabiyah dilamar, ya oleh dua orang sahabah. Enam, eh, siapa Muawiyah bin Abi Sufyan? Dengan siapa satunya? Nggak ada yang tahu, ah? Abu Sofyan, ya, Abu Sofyan dengan Muawiyah, iya. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kekurangan keduanya. Adapun Abu Sufyan layak doan atikhi aso tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya maksudnya suka mukul perempuan, ya mukul istri. Yang satunya Rasulullah katakan waham Muawiyah fasolu kunlamalalahu. Adapun Muawiyah miskin papa, tidak ada hartanya. Ini kan kekurangan, iya. Rasulullah menyebutkannya kepada Sahabiya tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan nikahilah Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Merekalah dengan Usamah bin Zaid. Yakni kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi oleh Rasulullah. Ya. Baik, <tuhil> al-muhim dalam perkara menyebut kekurangan ada perkara-perkara yang dikecualikan tidak termasuk dalam ghibah. Naam yang disebutkan Imam An-Nawawi 6 Perkara <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Juga Syaitan berupaya untuk menghiasi Para kaum wanita untuk melakukan Tabarruj Safar tanpa mahrum 6 Nah ini Perlu diperhatikan oleh Para mukminat muslimat Untuk tidak melakukan tabarruj Ya dalam berpakaian hendaklah pakaian yang syari tidak terlalu banyak keluar tanpa tujuan yang syari naam atau bermuda-muda dalam menampakkan auratnya seperti telapak tangan telapak kaki itu adalah aurat naam jangan bergampang-gampangan Ummahad kadang menjemur di luar, tidak mau lagi berjihad, bersungguh-sungguh. Memang butuh jihad semuanya. Tidak mau, susah payah memakai kostangan, keluar langsung jemur. Ya, pakaian diangkat di atas, diimuran, kelihatan seperdua apa, sikunya. Kelihatan lagi auratnya. Nah, mungkin bermuda-muda karena dia melihat, oh tidak ada ikhwan. Tidak ada ikhwan, tapi orang awam ada yang lewat-lewat. Mana yang lebih mending Ikhwan atau orang awam? Hah? Mana yang lebih mending? Nah, <laughs> dua-duanya enggak ada yang lebih mending, nah. <laughs> Allahu akbar. Ndak ada jaminan Ikhwan yang sudah belajar bahwa itu lebih aman syahwatnya daripada orang awam. La. Semuanya lelaki berbahaya. Naam. Tidak ada yang aman. Berapa banyak yang kita dapati. Ikhwan. Ahlus paham, Faham. Ikut ta'lim. Berzina. Umahat. Bercadar. Berzina. Naudzubillahimin zalik. Banyak. Mungkin hantum dah pernah dengar. Ya kalau ustaz-ustaz tahu insyaAllah. Karena. Tempat mereka untuk mengadu. Ya, tempatnya para ustaz menelpon, mengadu ini dan itu kepada para ustaz. Sehingga para ustaz banyak tahu dalam masalah-masalah yang seperti itu. Naam. Akhwat sadar ummahat sudah ada suaminya berzina. Ikhwan sudah ada istrinya berzina. Naam. Ada lagi beritanya tidak sampai berzina hanya peluk-pelukan ya, cium-ciuman na'udzubillah apa sebabnya awalnya mau melamar ya, nazor e, yang akhwat ditemani satu orang temannya yang ikhwan ditemani satu orang temannya naam yang ikhwannya menunggu di luar yang akhwatnya di kamar sana ya akhirnya berdua di balik hijab. Naam, ujung-ujungnya angkat hijab. Naam. Terjadi ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Sampai akhwat itu mengadu minta supaya dinikahi oleh ikhwannya. Ikhwannya dipanggil oleh seorang ustaz karena akhwat itu menyebut ikhwannya. Dipanggil sama ustadnya. Kenapa antum melakukan demikian? Nikahi dia. Tidak mau ustad. Kenapa? Tidak soleha. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ustad mengatakan. Apakah antum soleh? Ya. Apakah antum soleh? Sudah sekufu sama-sama tidak soleh dan tidak soleha. Bertobat kepada Allah kedua-duanya nikah. Ya tetap ikhwannya tidak mau fitrahnya mau mencari istri yang soleha. Subhanallah ini semua contoh yang menunjukkan tidak ada jaminan, tidak ada jaminan ikhwan. Yang sudah ta'lim atau awam, para umat jaga hijab. Jangan bermuda-muda menampakkan tangannya, menjemur di luar telapak kakinya. Nah, memang kadang kita menganggap enteng, tapi syaitan, ya, tidak tinggal diam. <tuh> Nam, <tuh> la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Nam, Akhwat tinggal di pondok pesantren, di dalam pondok. Ya, cadar, ketat cadarnya Berzina Ada suaminya Nah, awalnya, ya ini hati-hati HP ini ya Sebabnya HP Ikhwan ini akrab dengan suaminya si Ummahat <tuh> Kalau Ummahat itu minta tolong, kadang menghubungi suaminya, susah minta tolong kepada teman dekatnya suaminya melalui HP-nya. Nah, berawal dari situ terjadi cekcok dalam keluarga antara suami istri ini. Sudah setan masuk, istrinya berpikir suamiku ini jelek. Akhirnya terus hubungan dengan si laki-laki ini tadi, teman dekatnya suaminya mulai masuk mengadu. Ya, minta fatwa. Ah ini hati-hati bahaya ustaz ini nanti. Naam, kalau dimintai fatwa dengan Ummahat ini hati-hati. <tuh> Naam. Akhirnya berjalan hari demi hari. Pada ujungnya si Ummahat ini mengungkapkan kata hatinya kepada ikhwan tersebut. Setelah dia memberitakan bahwa suaminya demikian-demikian Ya, cintanya berbalik ke temannya, suaminya. Naam. Kemudian suaminya keluar safar. Safar jauh. Datang SMS si Ummahat. Kepada teman dekatnya suaminya tadi, tolong ambilkan. Uh, ada barang yang mau diambil di, di rumah saya. Tolong antum ambilkan. Ya, nanti di depan pintu. Nah, ini sudah syotan. Ya, ikon itu datang. Ngambil barang. Mana barangnya? Di belakang pintu. <tuh> Subhanallah. Buka pintu, masuk. Ternyata, umatnya sudah kesetanan. Langsung pintu ditutup dalam keadaan berpakaian seksi. Ikhwan tidak mampu lagi bertahan. Nam, siapa yang mampu bertahan? <tik> Nase Allah Shallallahu <assalamata> <tik> Na Alaihi Wasallam. Naudzubillahimin dzalik. Nam, min hamazat syaitan dari tiupan tiupan syaitan. Makanya cari teman yang soleh, cari teman yang baik. Jangan berteman dengan orang yang <tik> <tik> jelek. <tik> Orang yang tidak soleh. Yang tidak memberi manfaat untuk agama kita. Justru mempengaruhi kita. Jangan. Cari yang memberi manfaat. Yang menguatkan iman dan agama kita. Nah. Itu yang bermanfaat insya Allah. Banyak bukti ikhwan ikhwanifidina azakumullah. <coughs> Karena waktu yang terbatas. <coughs> Sudah <coughs> waktu tanya jawab telah masuk maka kita beralih kepada seksi tanya jawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan kita membacakan soal-soal yang tertulis hmm. <Titanic Boyan> <tutupEtà> Bismillah, bagaimana menanggapi pendapat sebagian ikhwan yang menyatakan bahawa suatu keharusan bagi yang mengkritik seseorang yang telah jelas kesalahannya dan membela keyakinannya yang berhubungan dengan manhaj dan tidak sesuai dengan manhaj al-sunnah wal-jamaah sebaiknya dia muwazanah. Bagaimana menanggapi pendapat sebagian ikhwan yang menyatakan bahawa suatu keharusan bagi yang mengkritik, yang mengkritik seseorang yang telah jelas kesalahannya dan membela keyakinannya yang berhubungan dengan manhaj yang tidak sesuai dengan manhaj alaih sumna wal jamaah sebaiknya dia muwazanah maksudnya mengkritik dengan adil begitu nah, tidak ada tahdir kritikan muwazanah dalam timbangan syariat Islam, ini perkara bid'ah yang difatwakan oleh Syekh Bimbaz, Syekh Rabi Syekh Alal Bani, para masyayikh. Dalam hal mengkritik, tidak ada namanya muazanah, adil. Maksudnya, menyebutkan kritikannya, kejelekannya juga harus disertai dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jangan lupa kebaikannya. Ini tidak terwujudkan kritikan. Tujuan kritikan disampaikan kesalahan-kesalahannya. Kalau disampaikan juga kebaikannya, mengkaburkan kesalahan tersebut. Apa maksudnya disebut kesalahannya? Disebut lagi kebaikannya, apa maksudnya? Bingung madu, u. ya ini manhajnya Wahdat Islamiyah, muazana, paham Wahdat Islamiyah, ya dulunya namanya Fatul Mu'in, yang siapa mantan dai di di, di mana di Kolaka sini, Sutamin, ya, nah, Sutamin itu mantan gembongnya Wahdat, kemudian bertobat belum banyak mempelajari tentang manhaj Salafi ini. Ya, bertobat alhamdulillah, tapi belum belajar, Tidak mau belajar betul-betul tentang manhaj salafi ini akhirnya menyimpang kembali. Naam. Ya, sutam ini <coughs> lari ke Turafiyun, haula, bergabung dengan Turafiyun. Dengan Mubarak bamuallim, dengan Aunur Rafi, dengan Abu Nida nelpon minta fatwa apa semua dan menyerang para ustaz-ustaz. Naam, salafiyun. Ya. Ini Sutamin Mantan Wahda Islamiyah Wahda Islamiyah ini memiliki Manhaj muazanah Kalau menyebut kejelekan, mengkritik Harus juga menyebutkan kebaikannya Tidak ada timbangan syariat seperti itu Naam Allah subhanahu wa ta'ala Kalau menyebutkan orang-orang kafir Fir'aun dan yang semisalnya Apakah Allah menyebutkan kebaikan-kebaikannya Fir'aun banyak kebaikannya Iya <tuh> Haa apa kebaikannya Fir'aun? Hah? Apa? Hah? Nah, memelihara Nabi Musa AS. Iya. Iya kan? Sampai Nabi Musa besar, dewasa. Menjadi Nabi. Nah. Tapi Allah SWT ta ketika mentahdir Fir'aun, tidak menyebutkan kebaikannya Fir'aun. Ya. Juga <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritik, menjelaskan kesesatan Khawarij tidak menyebutkan kebaikannya. Ya. Al-muhim tidak ada manhaj muwazanah di dalam timbangan syariat di dalam mengkritik atau dalam mentahdir Ada syubhat dari permasalahan ini, ada yang menyatakan bahawa ulama yang mentahdirkan nya <tuh> Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali saja bahkan ulama tersebut adalah guru mereka sendiri yang mentahdir dan menganggap bahwa tidak masalah jika seseorang ingin bekerja sama atau mengikuti pelajaran taklim dan kajiannya karena mereka pun menyebarkan dakwah sunnah bagaimana menanggapi permasalahan ini dan bagaimana sikap alusnul jamaah dalam menyikapi kesalahan seorang alim apakah antara sikap berlebihan sikap dan atau sikap meremehkan nah tidak ada saya sudah jelaskan ya tidak ada Kelaziman bahawa kalau dia ahlu sunnah tidak boleh ditahdir. Lah, ini omongan yang tidak faham manhaj. Nah, tidak ada kelaziman. Jangan ya ahli, dia masih ahlu sunnah. Nah, ini menunjukkan layaf hamul manhaj. Saya sudah contohkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentahdir, memboikot, menghajar, kabim malik tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Tidak, ahlu sunnah. Ya, tapi di boikot 50 hari 50 malam. Namp, dia bikin pula sikap-sikap sahaba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Namp, jadi tidak ada kelaziman. harus, ya, tidak boleh ditahdir kalau dia masih ahlu sunnah, atau menyatakan kalau sudah ditahdir berarti dia pasti bukan ahlu sunnah lah. Dalam babu tahdir, mencakup ahlul sunnah lebih-lebih kepada ahlul beda. Semuanya ditahdir. Kalau kesalahannya itu mengharuskan ditahdir. Setelah tegak hujah, setelah menempuh sebab-sebabnya. Dan mentahdir berarti meninggalkan taklimnya. Meninggalkan majelisnya, Tidak bertawan-berkawan dengannya. Sampai dia bertobat. Sampai dia bertobat. Nah, dengan konsekuensi tobat, ilah ladina tabu wa aslahu wabayanu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan membuat perbaikan dari apa yang dia sudah rusak, diperbaiki. Wabayanu dan menjelaskan, mengulang-ulangi penjelasannya. Saya memiliki manah sedemikian, maka saya bertobat kepada Allah. Sikap saya kepada fulan ini adalah sikap memeye. Saya bertobat kepada Allah. Sikap lembek dan menggembos. Saya bertobat kepada Allah disebutkan. Ilallah dina tabu wa aslahu wabayanu sehingga semua salafiyin yang sudah jadi korban banyak itu faham bahwa itu salah sehingga mereka semua kembali bertobat memperbaiki. 6 nah, itu konsekuensi tobat. Adapun diam-diam saja, ya atau kepada orang tertentu saja, lah tidak memenuhi syarat tobat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Naam. sering kita nukilkan sebutkan. Bagaimana para ulama mensyaratkan illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu dari dulu? Naam, Ibnu Aqil ketika bertobat betul-betul mewujudkan ayat ini, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Naam. Dari pemikiran-pemikiran rusak. Ya, dijelaskan, diperbaiki, ditulis bahkan disubarkan ini syarat-syarat tobat yang sudah dari kesalahan-kesalahan yang sudah menyebar. Enam, <tuh> ya yeah, juga oh, bertobat dari kesalahan itu adalah keutamaan, ya yeah? itu adalah keutamaan, bukan kekurangan, bukan aib. Asy al Bukhari, Habibatullah menyebutkan kisah seorang ulama Hamad ibnu Nuaim. Ibnu Hammad rahimahullah ketika beliau menyampaikan hadis salah satu hadis di majelis murid-muridnya dan di situ ada Abu Zakaria Yahya bin Main Naam lalu kemudian beliau menyampaikan hadisnya Sanatnya dari Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Aun Ternyata Yahya bin Main menyatakan la salah keliru di majelis bukan dari ibni Aun lalu beliau sebutkan dari Pulan <tuh> kemudian ashyeh Nuaimi bini Hamad atau Hamad ibnu Nuaimi menyatakan engkau wahai Abu Zakariyah yang menyalahkan aku, mengkritik aku di depan murid-muridku, ini yani tidak diterima karena di depan murid-muridnya. Nam, lalu beliau bertahan bahwa jalan itulah yang benar dari Abdullah bin Mubarak, dari ibnu Aun. Ketika beliau bertahan seperti itu, ditambah oleh Imam Yahya bin Ma'in. Nah, dengan lebih tegas lagi, dengan disertai dengan sumpah. Kalau pertamanya beliau menyatakan al-dunnu kata-kata al-dunnu saya menyangka jalannya ini salah, bukan dari fulan Tapi ketika Imam Hamad ibni Nuaim atau Nuaim ibni Hamad me me me membantah, ya. Lalu Yahya bin Ma'in mengatakan dengan sumpah pada yang kedua kalinya, Wallahi, demi Allah, saya katakan itu salah. Naam, diriwayatkan Fulan bin Fulan. Ternyata setelah itu, Imam Hamad mengambil tulisannya, catatannya yang melihat. Ternyata yang benar adalah Yahya bin Ma'in. Nah, bagaimana sikap beliau apakah menyembunyikan kesalahannya? Karena gensi, karena ego, malu? La. Langsung beliau menyatakan, siapa yang tidak menyatakan kepada Yahya bin Ma'in Amirul Mukminin nafil Hadis. Justru sebaliknya pada waktu itu dipuji langsung bahawa Yahya bin Ma'in adalah Amirul Mukminin nafil Hadis. Dan antum benar. Naam, bahwa hadis itu diriwayatkan fulan dari fulan. Subhanallah, langsung di depan murid-muridnya, tidak gengsi, tidak ego. Dan bahkan memuji orang yang mengkritik dia. Naam, ini sikap ulama yang rabbaniyun. Bukan justru mengelak, berkelit, mencari-cari jalan alasan. Naam, untuk tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Lah, apalagi kalau yang mengkritik adalah ulama besar, ulama Fanni memang bidangnya keahliannya kibar dalam jarwah ta'dil. Ta Naam, sebaiknya kita merujuk. Naam dan mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Naam, bagaimana hukumnya makan di rumah orang yang penghasilannya dari bank? <coughs> Hasyim Khalalbani, rahimahullah, dalam salah satu kaset yang saya dengarkan, ditanya seorang anak yang makan harta orang tuanya yang pegawai bank. Kata beliau, anak ini hendaklah makan memakai sesuai dengan kebutuhannya, jangan berlebihan. Dan dia tidak kena karena itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Adapun kalau lebih-lebih, maka jangan, karena harta yang diberikan adalah harta riba Na'am, ini seorang anak. Berarti kalau bukan anaknya, jangan. Jangan makan dari harta uang hasil ribawiah. Na'am. Cari alasan. Tetapi itu betul-betul sudah dipastikan, muhakkak, bukan sangkaan. Kalau cuman sangkaan, sudah dihidangkan makanan terus muncul sangkaannya, kayaknya orang ini pegawai negeri, apa pegawai bank, tidak dipastikan, sangkaan. Maka tidak berlaku sangkaan yang seperti ini. Yang berlaku adalah asalnya halal. Makan. Nah, kecuali dipastikan. Maka jangan dimakan. Karena hasilnya dari ribawiyah. Apaan bagaimana sikap kita kepada Ustaz? Abu Ubaidillah. Juga Ikhwan yang lain yang masih berlayaritas kepada Dulkarnain. Siapa Abu Ubaidillah? Hah? Ubaid, wallahu alam ana tahu beliau bagaimana. Iya, saya tidak tahu sikapnya bagaimana. Apakah loyal kepada Dilqornain wa mamahu atau tidak wallahu alam, antum yang lebih tahu. <tuh> Al-muhim Syekh dan berulang-ulang para asa Tidak menyampaikan permasalahan ini, tahdzir Syekh Rabi tahzir Syekh Muhammad bin Hadi, tahzir Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada saudara kita Ustaz Abdul Qarnain. Naam. Dan Syekh Rabi ditanya langsung lebih rinci, apakah maknanya meninggalkan taklim majelisnya? Asy-Syekh Rabi mengatakan, "Naam, tinggalkan majelis dan taklimnya." Ada kasetnya. Antum dengar kasetnya Ustaz Afifuddin. Naam. Yang menyebutkan langsung pertanyaan ini kepada Syekh Rabi Ya, Saya tidak ada, saya tidak hadir. Tapi beliau, Ustaz Afifuddin dan Asratidah yang lainnya. Hadir di situ dan menanyakan, menanyakan langsung ke Syekh Rabi. Tentang makna tahdir. Beliau menjawab, tinggalkan majelis dan taklimnya, Tidak menghadirinya. Nah. Sekarang, hantu memilih Syekh Rabi ulama atau memilih Ustaz? Fadal. Kalau kita pakai perasaan, ya, mungkin kita pilih Ustadz, ya, karena kita sudah senang, ya, sudah, apa namanya, euh, menjadi penutan, ya, bangga dengan hafalannya, dengan cara talimnya. Nah, kita lebih memilih Ustadz, kalau pakai perasaan, ulama kita tinggalkan. Tapi itu bukan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Wallahi, manhaj ahlu sunnah wal jamaah itiba salaf. itiba ulama mengikuti salaf, mengikuti para ulama. Itu manhaj. Silakan memilih, mendahulukan perasaan atau mendahulukan itiba ul ulama. Kalau ada yang membantah ya Ustaz, dia juga punya ulama maka saya katakan, dengarkan keterangan al-Syeikh Ahmad Bazmul, Dr. Ahmad Bazmul, hafidahullah, dalam mendudukkan masalah-masalah di zaman-zaman seperti ini. Bagaimana menyikapi para ulama? Dalam tulisannya, dalam daurahnya, yang kemudian dibuat dalam tulisan, ya, dituangkan dalam bentuk tulisan, judulnya, kawaidu salafiyatun wataujih, Watujihi apa? Watujihatun uh, apa? Namp. Kuaidusalafia. Watujihat. Saya lupa. Nah, Kurang lebih judulnya seperti itu. Kau Kuaidusalafia. Ya, di situ beliau menjelaskan bagaimana mendudukan masalah. Menyikapi masalah dalam uh, di sana ada masing-masing ulamanya. Nah, ya kalau sebenarnya kita berbicara ada ulamanya semua permasalahan ada ulama kayaknya, ya. Iauturos juga ada ulamanya masalah Iauturos, <tuh> ha, masalah Abul Hasan Ali Hasan yang dihukumi muhtadi ada ulamanya juga. Kalau begitu jangan bersikap ya karena semua ada ulama-nya. Nah, didudukkan oleh Syekh bahwa melihat para ulama kita Ahlussunnah semuanya kita muliakan. Ulama Ahlussunnah semua dimuliakan. Tetapi kita harus tahu bahwa ulama kita bertingkat-tingkat, berderajat-derajat berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya Ada yang kekhususannya dalam bidang tafsir Ada yang kekhususannya dalam bidang hadis, Ada dalam bidang fikih, Ada khusus dalam jarawab ta'adil Nah, beda-beda Maka ketika Kita menyikapi satu permasalahan jarah Yang bersumber dari ulama Yang memang tak khusus memiliki kekhususan bidang tersebut Jarah yang rinci Kemudian pembahasan itu berulang-ulang dari hari ke hari, tahun ke tahun. Lalu kemudian alim tersebut menetapkan hukum, fonis, rinci. Datang ulama yang lain, ahlus sunnah wal jamaah memberikan rekomendasi global. Tidak berhubungan dengan masalah jarah tersebut. Ya apalagi ulama tersebut tidak mendengar kalau orang tersebut dijarah, tidak tahu. Kemudian beliau memberi rekomendasi, ya, nah dalam hak kondisi seperti ini jelas kita mendahulukan apa? Jarah ulama yang mutakosis tadi, yang memiliki kebidang khusus dalam permasalahan itu, nah, yang rinci daripada rekomendasi ulama yang global, yang tidak terkait dan berhubungan dengan masalah jarah tersebut. Jelas ya? Jelas permasalahannya. Nah, ini untuk mendudukkan masalah-masalah di zaman-zaman seperti ini. Ya, tidak boleh ada uh, kaidah bahwa masing-masing punya ulama. Nah, kalau masing-masing punya ulama, berarti kita tidak boleh bersikap kepada hiyoturath tidak boleh bersikap kepada Abul Hasan Ali Hasan kepada Televisi Rojak dan semisalnya yang jelas-jelas mereka bergabung dengan Ikhwani ya Naam seperti Muhammad Arifi ya di di diundang untuk mengisi di Rojak Naam dan yang semisalnya Ya berarti tidak boleh ada tahdir kepada mereka. Kenapa? Karena mereka juga punya ulama. Apakah seperti itu kaidah lusun awal jamaah? Lah. Tidak demikian. Bahkan nanti berujung kepada masalah hadis. Ya, kadang masalah hadis ini uh, naam hadis doif. Ya, karena ada ulama yang menyatakan hadis. Uh, ini Soeh Atau Hasan Ya Kemudian Kita Menggugurkan ya, Hadis yang yang Do'if tadi Yang sudah kita periksa Dengan rincian Dengan rinci Ya kemudian Kita tidak menggunakan Kita tidak uh, Menyatakan lagi Do'if Tapi mengatakan Soeh Karena adanya Hukum yang global Ya ini tidak mungkin. Yang rinci digugurkan dengan yang global. Nah, yang sudah melalui pembahasan digugurkan dengan yang global, yang belum melalui pembahasan. Global. Nah, ini tidak mungkin. Bagaimana? Apa tanggapan Ustaz tentang banyaknya para Ummahat Akhwad yang sering mengendarai motor? Balap-balap. Nah. Ya, ini memang ada ya. Ummahat cadar tapi bawa motor kencang-kencang. Balap. Nah. Nah, ini tidak pantas. Ya. Naik motor saja sudah dilarang. Oleh para ulama. Banyak ulama. Saya pernah hadir di majelis Syekh Soleh Fauzan Ketika beliau berkunjung di Madinah. Di Masjid Nabawi. Beliau ditanya tentang wanita yang membawa mobil, menyetir mobil. Syekh Saleh Fauzan menyatakan la. Tidak boleh. Tidak boleh, maksudnya haram. Ya. Lalu beliau menyatakan bagaimana kalau dia celaka, mendapati masalah di jalan. Ya, sendirian. Kalau celaka ya akan digendong, dipeluk oleh lelaki ajnabi. Iya. Siapa yang mau tolong dia? Nah, itu alasan Syekh Fauzan. Kalau saja naik mobil, tidak boleh. Kira-kira orang yang berakal mengatakan naik motor, boleh. Hah? Saya mau nanya, Antum. Orang yang berakal, ya, kalau sudah naik mobil perempuan tidak boleh, kira-kira naik motor, boleh tidak? <tuh> InsyaAllah orang yang berakal mengatakan lebih tidak boleh lagi. Tidak tahu kalau pada akalnya ada... Ha? Error, ya. Kalau ada errornya sedikit, ah, mungkin dia menyatakan, boleh naik motor, tapi naik mobil tidak boleh. Iya. Yeah. Yeah. Kenapa? Karena naik mobil tidak membentuk, apa? <coughs> Lekak-lekuk tubuhnya. Tidak kena angin. Bahawa nyetir mobil tidak kena angin. Tapi kalau naik motor, coba. Ya, membentuk buah dadahnya, membentuk wajahnya, kalau cadar. Ya. Banyak. Lekuk-lekuk yang terbentuk. Naik motor. Berarti lebih madorot. Naik motor daripada naik mobil. Iya. Nah. Um, <koh> itu. Fakta Syekh fauzan Juga Syekh Abdul Muhsin al Tidak membolehkan wanita naik motor. Juga Syekh Ubaid Al-Jabiri kemarin datang di. Uh, di Dibantur. Saya tidak hadir tapi saya dengarkan melalui kaset. Ya, yang beliau ditanya dalam bab tanya jawab. Beliau juga menyatakan tidak boleh seorang wanita naik motor, ummat. Banyak sekali ulama. Syekh Mukbil dalam Ijabatus Sail pernah juga saya baca, beliau juga tidak membolehkan ujung-ujungnya. Sekalipun ada rinciannya tapi di akhirnya tetap kesimpulkan tidak boleh tinggalkan wanita itu naik motor. Naam. Fatwa apa lagi yang kita cari? Ya, masih banyak umahat-umahat ini yang biasanya ngel, Karena sudah terbiasa bawa motor, cari-cari fatwa yang lain. <tuh> nah. Apa namanya ini? La'ab. Nah. Cari-cari fatwa yang lain, sudah ada fatwa jelas, namanya La'ab. Orang yang bermain-main, tidak. Sungguh-sungguh. Ya, bermain-main dalam beramal. Tidak sungguh-sungguh. Nah, apa hukum jual beli ketika <coughs> khutib telah di atas mimbar, haram. Nah, jual beli jangankan khutib sudah di atas mimbar. Eh, iya, azan dikumandangkan azan. Kalau di Saudi azannya dua kali, Berselisih ulama. Nah, azan yang pertama sudah dikumandangkan tidak boleh jual beli. Naam, al-muhim azan sudah dikumandangkan. Ya, lebih-lebih kalau satu kali azan berarti azan kedua, ya. Tidak boleh jual beli, haram jual belinya. Kalau ada yang melakukan jual beli tidak sah. Itu fatwa Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan rahimah hifdzahullah. Naam, ayat Allah Subhanahu wa taala jelas, "Idza nudiya lis-salati yawmil Jum'ah, ila dzikrillah." Segera Penuhi panggilan azan. Untuk menegakkan sholat jumlah. Tinggalkan jual beli. Wadarul baik. Tinggalkan jual beli. Nah maka siapa yang melakukan jual beli. Tidak sah jual belinya. <coughs> Anda pernah mendengar dari orang HTI. Bahawa kita belum bisa mengklaim sebagai alus sunnah. Sebab belum adanya khilafah. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya ini error ini. Tidak usah dikubris. Orang yang akalnya error. Tidak perlu dikubris. Bikin habis waktu dan capek. Nah. Antum tahu error. <kuh> ada X-nya, iya. Nah. Ada tadi ikhwan yang ngomong sama ana, ada katanya ikhwan yang hadir ya di majelis tapi e, orang lain dilarang. Sementara dia hadir, saya bilang oh itu berarti error. Iya. Fattakullah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain dilarang untuk hadir di majelis. Dia sendiri hadir. Yang namanya error. Ya. Nah, Bertakwa kepada Allah. Jangan menggunakan hawa nafsu syahwat. Naam. Ittaqillah. Kembalikan masalah-masalah kita kepada ulama. Jangan kepada akal dan perasaan kita. Kembali kepada ulama. Itu diantara perwujudan takwa Allah. Naam dan menyelisih takwa ketika kita mengolah sendiri dengan akal dan perasaan kita. Ya, bukan dengan olahannya ulama. Ini menyelisih makna takwa Allah. Naam. <tuh> Bagaimana menasihati saudara kita yang kerja di bank? Mohon solusinya. Anak ingin sekali saudara Anda mendapatkan hidayah. Tapi Anda tidak tahu bagaimana cara menasihatinya. Nah, bekerja di bank adalah gaji yang haram. Karena bersumber dari ribawiyah. Nah, itu fatwa ulama. Ya, jangankan di Indonesia sini, bank di Saudi Arabia sana banyak riba. Nah, apalagi Bank Indonesia di Indonesia sini. Ya, rata-rata riba. Bukan rata-rata, semua riba. Iya. Semua kan? Semua riba Bank Indonesia di Indonesia ini. Tidak ada pengecualian. Kalau di Saudi, yang difatwakan ulama itu Bank Ar-Rajahi. Bank Ar-Rajahi ini yang kerjasama dengan pemerintah Naam dalam mengurusi segala kegiatan-kegiatan pemerintah seperti haji, umroh, Naam apa saja diambil diambil di, di alih oleh Bank Al Rajhi. Naam. Sebagian ulama menyatakan bank itu tidak mengandung riba. Direkomendasi. Wallahu alam bisawab. Naam. Pernah uh, sebagian tulab mendengarkan dari Syekh Saleh Suhaimi. Wallahu alam. Profesor Dr. Saleh Suhaimi hafizahullah. <coughs> Salah satu murid Syekh Rabi Hafizah Allah Ta'ala. Kita nasihati dengan cara yang baik. Cari orang-orang yang... Bisa menjadi wakil... Memberikan nasihat kepada... Saudara Antum tersebut. Fahamkan. Berikan kitab-kitab... Tentang bahayanya riba. Jenis-jenis riba. Bentuk-bentuk riba wiyah, Diberikan. Naam. Hidayah di Allah. Yang penting berikan. Yang penting ada usaha. Ya... Nah, <tuh> pernah anak juga memberikan nasihat salah satu saudara anak yang terjatuh di dalam ribawiyah, dalam bentuk koperasi. Ya, Saya bawakan kitabnya Saleh Fawzan, jual beli riba, jenis-jenis riba. Ya, saya beri saja, terserah. Mau dibaca, mau tidak, Al-Muhim, kasih. Alhamdulillah ternyata dibaca. Nah, dibaca-dibaca, setelah itu muncul apa televisi Ar-Rajak dia beritakan banyak juga membahas masalah-masalah riba ya lalu kemudian setelah itu dia tinggalkan alhamdulillah ya jangan antum pakai muwazanah manhaj muwazanah adil wah kalau begitu ustaz roja bermanfaat iya karena dia memberi orang banyak memberi petunjuk pada orang nah kita tidak mengingkari dan memang dalam salah satu hadis Allah subhanahu wa ta'ala menolong agama ini dengan rojulum fasik. Dengan orang-orang yang rusak. Ya. Orang-orang yang fasik. Allah menolong agama ini. Labas. Mereka man hacnya menyimpang. Ya. Menolong ahlus sunnah. Ya. Dalam mendakwai awamun nas, Menolong ahlus sunnah. Setelah itu mereka dapat hidayah. Kita benahi kekurangan-kekurangan itu. Kita luruskan, lalu kemudian mereka tinggalkan ar-roja. Nah, dengan mengenal dakwah lusunah yang hak, yang sebenarnya. Ya, Tapi, kalau kita mampu, ya dengan kemampuan kita, kita lihat, ternyata dia terpengaruh dengan ar-roja, kita nasihati. Jangan nonton ar-roja, para ulama mengetahui mereka ini demikian-demikian. Kita nasihati dengan nasihat yang baik, ya, yang bisa diterima oleh akal dia. Bahawa agama ini harus dengan bimbingan ulama Kita tidak bisa memilah ini yang baik, ini yang buruk Kalau diri kita sendiri Tapi harus kembali ke ulama Ternyata ulama berfatwa tentang ar-roja Demikian, demikian Kita sebutkan penyimpangan-penyimpangannya yang terselubung Yang tidak diketahui oleh orang awam Ya Sehingga mereka faham, oh ternyata demikian Nah Begitu <tuh> Bagaimana sikap kita kepada da'i selefi yang selalu menyebut-nyebut. Ustadz yang ada di TV Roja. <tuh> Apa maksudnya disebut-sebut? Kalau disebut ditahdir, labas. Kalau disebut dipuji. Nah ini bermasalah. Nah. Kalau disebut dalam rangka pujian. Maka tidak boleh. Ya. Apa sebenarnya sikap seorang da'i ketika terjadi nahi mungkar di sekitarnya. Kemudian hanya dibiarkan saja. Karena khawatir yang diberi nasihat tadi tidak mau membantu lagi alias tidak enak. Lah. Ini jiwa yang lemah, da'if. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi nasara karena sebab dia melihat saudaranya melakukan kemungkaran, nah, dia ingkari, dia nasihati, tinggalkan, tapi besoknya orang itu tidak meninggalkan lagi. Terus, hari kedua ketiga, tetap orang itu melakukan dan dia tidak lagi memberi nasihat. Diam, tetapi tetap bersama, duduk bersama, makan bersama, minum bersama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah. Naam. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah. Karena sebab mereka diam dari kemungkaran. Apa nasihat Ustaz mengenai perkataan bahwa Ustaz Luqman selalu membuat perpecahan dimanapun dia dauruh. La dauruh. Naam. Maka Al-Hab al yuqal dan ahlul haq yudafa au yudafa anhu kebenaran harus diucapkan dan ahlul haq orang yang berada di atas kebenaran harus dibela. Naam, ini manhaj ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita menyatakan saya cinta kebenaran, tapi ketika ahlul haq direcehkan kita diam. Ini orang yang tidak komitmen dengan kebenaran. Sama juga syirik, kita tahdir, juga kita tahdir apa? Pelaku syirik. Bukan syiriknya saja, pelaku syirik. Kita bela al-haq, kita bela juga siapa? Ahlul haq. Orang-orang yang berada di atas al-haq. <tuh> Dan saya katakan bahwa ucapan dalam pertanyaan ini, ya karena memang sebelumnya saya sudah dengar pula, di kendari daurahnya Luqman Baabdu dua kali membuat perpecahan. Ucapannya siapa ini? Ucapannya Abdul Wahab yang sama antum di kolakas ini. Saya sudah di sudah kemarin saya sampaikan kepada antum tahdir untuk meninggalkan Abdul Wahab jangan berkawan jangan mendengarkan ucapan-ucapannya berbahaya. Subuhat <tuh> dia termasuk orang yang sampai saat ini mudafe anil hajuri membela hajuri. enam dan sudah mengandung ucapan-ucapannya pendeskreditan terhadap Syekh Robi. Bahwa yang menolak ya, Hajuri hanya Syekh Robi. Yang mengatakan Hajuri Hizbi hanya Syekh Robi. Yang lain tidak. Syekh Fawzan tidak menolak Syekh Abdul Muslin Al-Abbad tidak. Ini omongan berbahaya. 6. Nah, Abdul Wahab mengatakan, saya ingin mendudukkan masalah yang sebenarnya. Agar kita tidak zalim. Agar kita tidak zalim sekali lagi. Dauro pertama, Ustadz Luqman Baabdu, saya yang mengundang beliau bersama dengan ikhwan-ikhwan di kendari. Pada waktu itu Asnur sudah datang di kendari. Saya masih mem belum memiliki bekal tentang fitnah Hajuri. Sama sekali. Asnur datang membawa misi di kendari melalui amanah langsung dari Hajuri dan dia sampaikan kepada anak. Baru datang, kurang lebih dia membawa malzama-malzama, keterangan-keterangan fotokopian tentang hisbinya Syekh Abdurrahman Al-Adni dan Syekh Abdullah Al-Mar'i Al-Adni. Kurang lebih 20 malzama dia berikan kepada saya untuk saya baca. Yaitu upaya dia mendakwai saya. Lalu saya memilih barang tiga amalzama saya ambil. Saya coba membaca perkara-perkara yang tidak masuk di akal. Syekh Abdul Rahman Abdul Rahman Al-Adni meyakini Allah di mana-mana. Allahu Akbar. Enggak masuk akal. Syekh Abdullah Mar'i pencuri. Mencuri burungnya pemerintah. Mobilnya dimatikan di tempat yang gelap. Lalu mengambil karena harganya mahal. Sembarang alasan-alasan yang saya tidak masuk di akal saya. Naam. <tuh> Itu asnur upaya dakwanya. Naam. Lalu kemudian mulai saya mencari-cari berita, menelpon ke para asatidah. Naam, antum tahu perhatikan, ini sebagai bab al-adil harus kita jelaskan. Ya, agar jangan dolim Naam. Di sekolah kita di Kendari dengan datangnya Asnur. Membawa manhaj hajuri. Antum tahu. Papan yayasan dicet hapus. Donatur kartu-kartu donatur dari Muhsinin dihapus. Nah. Kita ini. Ya orang yang insya Allah lembut hatinya menerima kebenaran. Walan uzakki alallah ya hadan. Nah. Nah. Lembut hati kita menerima kebenaran. Karena dia datang membawa nama ulama. Syekh Mukbil. Putarkan kasetnya. Ya, itu pun salah paham. Ya, tapi waktu itu sempat saya bilang. Saya yang di, di, diserang, saya yang salah paham. Oke, mengalah. Nah. Yaitu mengharamkan yayasan. Padahal Syekh Mukbil mengatakan al-asal boleh di situ. Tapi dia mentakwil dan menyimpulkan bahwa yayasan haram. Dari fatwanya si mukbil Waktu itu saya mengalah Banyak bentuk-bentuk mengalahnya saya Menghapus Labas Kalau memang dari ulama hapus hapus. Menghapus donatur karena minta-minta Kalau memang dari ulama hapus Labas Mengalah Kemudian saya membaca Ternyata orang ini kayaknya ingin jadi pimpinan pondok Saya mengundurkan diri Silakan. Saya undang para ikhwan untuk rapat Kemudian saya serahkan kepemimpinan pondok pada Asnur. Biar tidak repot-repot. ya, Nanti banyak masalah. Nah. Tapi Allah mentakdirkan lain. Allah mentakdir, mentakdirkan lain. <tuh> nah. Melihat kondisi seperti ini berbahaya. Sekali lagi juga. Yang selalu datang di kendari. Karena tidak ada bentuk. Nasihat atau pembelaan terhadap kita bahwa ini salah, jangan terapkan ini tidak ada. Nampak yang ada bentuk-bentuk dukungan terhadap fitnah juri. Dengan itu kita rapat dan kesimpulan rapat mengundang Ustaz Luqman Ba'abdu. Pada waktu itu nampak di sini mulai tidak bisa disembunyikan oleh dia. Asnur dan Ahmad Buton pada waktu itu mulai berbicara. Bahawa sudah soreah kami tidak setuju Lukman bin Abdul diundang di Kendari. Kalau tetap rapat ini menghasilkan harus diundang, kami berdua mohon maaf tidak bisa hadir. Begitu katanya di dalam rapat. Labas. Mau hadir mau tidak, kita komitmen untuk mengundang Ustaz Lukman bin Abdul. Nah, dibuatlah dalil Bahawa kita membuat perpecahan karena kita undang Ustaz Lukman bin Abdul. Inilah yang dimaksud perpecahan oleh Abdul Wahab Nah. Perpecahan antara Ahlus Sunnah Salafi yang manhajuhu qawim. Lurus manhajnya dengan perselisihan hajuri. Manhaj mutasyadid. Yang berlebihan. Itu yang dikatakan Abdullah Ahad pecah. Ya, Coba antum yang berakal sehat insyaAllah. Sekarang ini... Mana yang lebih baik bersatu dengan hajuri dalam keadaan kita tidak tahu penyimpangan-penyimpangannya bersatu daripada pecah sementara jelas penyimpangannya pisah <tuh> Hah? ini namanya manhaj gado-gado asal bersatu enam tidak paham makna persatuan yang hakiki tidak paham makna perpecahan Subhanallah itu perpecahannya dimaksud Abdul Wahab bahwa Ustaz Lukman membuat perpecahan Karena ketika beliau datang Pecahlah terpisahlah antara Salafi yang lurus manhajnya Dengan hajuri yang manhajnya mutasyadik Pecah Saya kira kalau itu Itulah yang benar Iya Itulah yang hak Memang harus terpisah Antara yang hak dan yang batil yang lurus dengan yang bengkok harus pisah. Tidak boleh sama-sama kabur subhat. Nah, itu konsekuensi ayat yang saya bacakan pada Antum. Di majelis-majelis sebelumnya ini. Maka Makanallahu liadharul mu'minina ma antum alai hatta yamizal khabitha minat tayyid. Allah tidak membiarkan kalian di atas keimanan kalian, keislaman kalian. Sampai Allah memisahkan dari orang-orang yang baik, dari yang buruknya. Nah, walhamdulillah berarti Ustaz Luqman datang membawa pencerahan, membawa kebaikan, bukan perpecahan. Kalaupun mau dikatakan perpecahan, perpecahan yang harus dan wajib. Nah. Alhamdulillah, saya pun selamat. Ikhwan-ikhwan selamat. ya Melalui datangnya sebab datangnya Ustaz Luqman Baabdu Dauro pertama beliau banyak memberikan ya, bukan di majelis umum tapi di majelis khusus kaset-kaset langsung dari ulama diperdengarkan pada kita tentang hajuri yang ditranskrip dalam bentuk tulisan langsung dibacakan pada kita, bukan dari Ustaz Luqman sendiri tapi dari ulama nah, apakah yang seperti itu antum katakan bahawa orang itu membuat perpecahan dan pada waktu itu ustadz yang lain di Makassar semua mendak, menyatakan seperti itu juga. Seperti yang diucapkan ucapkan Abdul Wahab sekarang. Bahwa dimanapun Lukman datang membuat perpecahan. Sekarang Allah menyingkap ternyata manhaj kalian yang dulu ini keliru. Manhaj mumayek. Manhaj lembek penggembos. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap. Saat ini sekarang. Itulah terbiyah yang dulu kita rasakan. Kita dididik, dididik, ya dengan jangan, jangan bikin perpecahan, jangan bahas fitnah, sibuk dengan ilmu. Ternyata kita jahil terhadap fitnah hajuri, jahil terhadap fitnah turafihin, jahil terhadap fitnah ini dan itu tidak tahu. Akhirnya kita sudah masuk tanpa kita sadari. Nah, saya sendiri sudah masuk dalam fitnah hajuri. Wallah, saya tidak faham bawa diri saya sudah terpengaruh dengan asnur. Antum aku ya apa tidak? Saya sudah terpengaruh dengan mengikut dia. Menghapus yayasan semua. Menghapus kartu donatur. Naam. Ya, meninggalkan bentuk-bentuk pengumuman menyampaikan ikhwa untuk sedekah membangun masjid. Itu tasawul. Minta-minta. Ini didikannya Asnur. Siapa yang membuat perpecahan? Siapa yang menginginkan persatuan? Ya Abdul Wahab Naam Omongan Antum itu Zolim Naam Antum tidak mengetahui hakikat permasalahan Lalu memberi fonis bahawa Lukman Baabdu membikin perpecahan Dauro pertama dan juga dauro kedua Al-Haq harus dibela. Naam. Orang-orang yang bersamanya Al-Haq juga harus dibela. Tidak ta'asub. Tidak taklid, Tidak fanatisme. Naam. Kalau salah kita katakan salah. Kalau benar kita katakan benar. Dan kita bela. Kebenaran yang bersama dengannya. Naam. Ini ikhwan dari dulu digembosi terus. Naam. Naam. Luqmam Baabdu Dauro di sana dua tiga hari membahas Yaw Turaf. Akhirnya Sheikh yang mendengarkan. wah oh, Masa seperti itu. Kapan mengajarkan Tauhid? Kapan mengajarkan Sunnah? Turaf, Turaf, turaf Turafin. Dua tiga hari. Terpancing Sheikh. Berfatwa. Sheikh berfatwa. Menyudutkan Da'i Salafi. Tersebar di tengah-tengah antum semua ikhwan. Di berbagai tempat di Indonesia ini. Timbul fitnah. Pobi. Benci Ustaz Luqman. Tidak senang dengan dakwanya. Suka bikin perpecahan. Membahas fitnah terus menerus. La hawla wa la quwata illa billah. Zolim. Naam. Antum akan ditanya di yawmul qiyamah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang fonis. Yang antum jatuhkan pada seseorang Naam Adapun saya mengatakan tahdir Terhadap Abdul Wahab Dengan melalui proses Naam Dan saya kini Sampai hari ini dia tetap mudafi anil hajuri Membela hajuri Maka saya mentahdir Saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Naam Dalam rangka beribadah kepada Allah Menjauhkan umat dari subhat, dari pengkaburan-pengkaburan manhaj yang tidak ada bimbingan ulama. Siapa ulamanya dalam hajuri? Dia tidak mampu menjawab. Pertemuan jam sa sampai jam satu malam di rumah. Ulamanya As hadi menjawab Abdullah Al Aryani. Abdul Wahab diam, tidak mampu menjawab ketika saya tanya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Idza ja'ahum amrun minal amn awil khauf adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimul ladina istambitunahum Kalau datang perkara keamanan, keributan mereka langsung menyebarkannya seandainya mereka mengembalikan kepada rasul, Rasulullah dan kepada ulil amri ulama khususnya para pembesar-pembesar ulama karena barokah bersama dengan mereka akabir Al-Barakatuh Ma'akabirikum kata Rasulullah Siapa ulamaknya itu? as menjawab Abdullah Al-Aryani Abdul Wahab diam La ilaha illallah Muhammad Al rasulullah Adapun kita dalam menerapkan ulil Amri Syekh Rabi Syekh Muhammad bin Hadi Syekh Ubaid Al-Jabiri Naam Syekh Al-Imam Syekh Abdul Al-Wusobi Murid seniornya Syekh Mukbil Syekh Al-Wusobi, Al imam Syekh Abdul Aziz Al-Buru'i. Semua menghukumi kepada Hajuri Haddadi. Sebagaimana Syekh Rabi menghukumi Haddadi. Ha. Mana yang error-error akalnya ini. Saya Hajuri. Subhanallah. Saya Hajuri. Siapa itu? Ha? Syekh Rabi. Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Al-Imam, Syekh Al busabi Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh, Syekh, banyak masyarakat. Antum mengatakan, saya hajuri. Heysel, mana akal yang sehat? Itakillah. Saya nasihatkan pada antum yang seperti ini. Jangan diajak bicara, jangan diajak dialog. Antum juga ikut error nanti. La Capek. Nam Mesti di akalnya ada... Ex error, ya jangan, wallahi jangan. 6, nah, menyibukkan antum mengeraskan hati, menghadapi orang-orang seperti itu, tidak ilmiah, tidak ilmiah. Nah, nanti saya pulang lagi dari dauros ini, ya muncul lagi ucapan-ucapan Ustaz Hasan datang dauro bikin perpecahan, iya. Subhanallah, kewajiban kita menjelaskan, menyingkap masail. Kalau dia tidak memberikan pengaruh naam, saya diam, tidak perlu saya berbicara. Tapi Abdul Wahab memberi pengaruh. Mungkin yang hadir di sini ada orang yang panatis dengan Abdul Wahab, ada yang terpengaruh dengan pikirannya, ada yang masih membela-belah hajuri karena sebab pengaruh Abdul Wahab. Naam. Dia pengaruhi satu, dua, tiga. Coba untuk ya, Yang dekat dengan Ana. Ikhwan di Kolaka. Sampai berita kepada Ana. Dan saya saksikan di sini. Tidak ada hadir orangnya. Akhuna Abu Uthman dan Abu Hudaifah. Itu dekat sama Ana. Mungkin lebih dekat saya sebelumnya. Daripada Ustaz Hamzah dan Ustaz Abdurrahim. Bahkan Akhuna Abu Hudaifah. Ada hubungan tanah dengan saya. Jual beli tanah. Ambil kaplingan saya di sana. Dekat, naam Tidak pernah ada omongan sama Ana Tidak pernah ada telepon, tidak pernah ada SMS Tiba-tiba menjauh Siapa yang memberi fitnah kepada dia? Yang sebelumnya dekat dengan saya Dan saya tidak tahu kalau dia mulai menjauh Saya tidak tahu Naam, saking dekatnya Ya, karena diantara sebabnya Adanya ikatan jual beli tanah ini tadi Naam Tiba-tiba tidak pernah lagi ada hubungan. Bahkan di sini saya kita buat dawro, anda hadir, hadir, ya? Hah? Ha? Mudah Mudah-mudahan ada uzurnya yang syar'i, insyaallah, ya. Nah, siapa yang memberi, siapa yang menjadi sebab mempengaruhi, ya pemikirannya? Aku nak Abu Hudhayfa atau Abu Usman. Nah, Allah ya dihima wa iana. Semoga Allah memberikan petunjuk pada beliau berdua dan kepada kita semua. Naam, hati-hati ya ikhwan, dekati dengan baik, nasihati dengan baik. Wallahi racun. Racun yang mematikan. Racun yang merusak. Manhaj hajuri. Wallah. Naam. Jangan bermain-main. Ya. Bukan perkara kecil. Ulama berbicara tidak mungkin ulama sibuk-sibuk mengadakan pertemuan ini, pertemuan itu tahunan, 7 tahun, 8 tahun lalu kemudian keluar tahdir ulama, bukan main-main seperti yang saya bilang kemarin, bukan onde-onde ya, ha? bukan perkara kecil ini, lalu kita enak-enak bermain-main, saya hajuri ya. saya lebih senang dengan ustad-ustad yang membela hajuri lah Bukan main-main, Wallah. Nah. Nanti kalau main-main seperti itu, Allah simpangkan hatimu. Semakin jauh, semakin jauh, sampai sejauh-jauhnya. Na'udhu min dhali. Nah. Tidak apa-apa, Badal Asr. Ini banyak pertanyaannya. Huh? Badal Asr, dilanjut, pertanyaan. Nah. Taib. Taib. Bagaimana menurut Ustaz tentang pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah Salafi Antum <tuh> dengarkan penjelasan Ustaz Lukman Baabdu Karena beliau dan para asatidah banyak membahas masalah ini Majelis demi majelis, pembahasan demi pembahasan Penelitian demi penelitian dalam masalah ini Beliau lebih lebih memiliki banyak ilmu dalam masalah ini dan pengalaman Antum tanyakan pada beliau atau dengarkan kaset Dauro di Makassar kemarin khusus tentang pendidikan formal. Dan tanya jawab. Enam. <coughs> saya sudah mendengarkan sebagiannya. The Vodal. Sangat baik untuk antum semua yang memiliki sekolah di sini, pendidikan. Dan juga kita dikendari untuk mendengarkan. Enam. Bagaimana dengan pertanyaan terakhir Syekh Robi tentang kaedahnya yayasan Apakah ini benar? Ini subhanallah sering saja hajuri ini menggunakan dalil-dalil yang doi seperti ini. Naam. Iaitu, kenapa kalian menerima fatwa Syekh Rabi tahdir terhadap hajuri? Kenapa kalian tidak menerima uh, fatwa Syekh Rabi tentang yayasan? Iya kan? Sering anda mendengar ini kan? Sering sekali. Abdul Wahab apa, dan semisalnya as sering sebut-sebut ini. Maka kita katakan... Uh, pertama ya betulkah Syekh Robi melarang secara mutlak Yang kedua ya sampai berita kepada ana dan ada kasetnya dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali murid senior Syekh Robi beliau ditanya tentang yayasan dan merinci merinci ya ada sama saya kasetnya bahwa kalau itu pembahasannya ceramah beliau tentang uh, gurobah tentang gurobah di akhirnya ada tanya jawab ditanya masalah yayasan <tuh> beliau rinci kalau sekedar formalitas tidak dijadikan alwalak wal bara tidak dibangun di atasnya sikap apa semua prinsip sekedar formalitas yang diharuskan oleh pemerintah karena bahayanya adanya madorot-madorot kalau tidak formal seperti itu tidak legal ya sekedar formalitas disimpan tidak dijadikan sebagai al-walawal barok, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, itu jawaban Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Ya, ada pun Syekh Rabi, ya, butuh untuk dirinci pertanyaan itu kepada beliau, bagaimana kondisi yayasan dan keadaan ya uh, hukum kita di Indonesia ini. Nah, ya, butuh. Dan ini pun kalau seandainya betul. Naam. Maka kita katakan ahlus sunnah wal jamaah demikian. ya Bukan berarti kita memakai syekh Robi. Harus taklid dalam semua masalah pendapat syekh Robi. Bukan begitu maknanya ahlus sunnah. Ya, Naam. Karena kalian menuduh kita. ya bahwa kita menyikapi syekh Robi seperti wahyu katanya. Nah ini buktinya. Lah, kita tidak menyikapi Syekh Robi seperti Wahyu. Buktinya apa? Dalam masalah yayasan, beliau mutlak tidak boleh, kami tidak mengikutinya. Berarti tidak. Ya? Kita tidak mengikuti seperti Wahyu. Naam. Baik, oh, kita tunggu sampai Adhan ya. Naam. Bagaimana hukum orang yang pro kepada Ahli Bidah serta menolong mereka dalam melawan Ahli Sunnah? Ya, tinggalkan. Tidak ada Ahli Sunnah pro terhadap Ahli Bidah. Tidak <laughs> ada Ahli Sunnah yang pro terhadap Ahli Bidah. Ya, Mesti berlawanan dengan Ahli Bidah. Bagaimana menurut ustaz dengan subhat Abdul Wahab? Setahu saya tidak ada ulama Yaman yang mentahdir Hajuri dan bahwa Hajuri direkomendasikan oleh Syekh Shalih Fauzan jazakumullah Oh ini buta, buta baca, tuli telinga. Hah? Tuli pendengaran. Masa dikatakan tidak ada ulama Yaman yang mentahdir? Astagfirullah Saya sendiri memperdengarkan dia. Ustaz Ustaz uh, Hamzah dan Ustaz Abdul Rahim hadir, ya Di Maktabah Masjid Di Sekretarian Masjid Nanga Nanga Ya Ustaz nah, Kita putarkan kaset Ulama dari Yaman Tahdir terhadap Hajuri ya? Abdul Wahab ada Ada Abdul Wahab Nah semua kita dengarkan Tahdirnya Syial Imam Tahdirnya Syial Usobi, <tuh> Ya Tahdirnya juga Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Di situ. Tapi mungkin oh, pada waktu itu Ustaz Abdurrahim dan Ustaz Hamzah tidak mendengar khusus. Ya Saya mendengar itu. Saya ambil dari salah satu ikhwa yang hadir di situ. Saya download. Eh, Bluetooth saya dengarkan. Syekh Abdul Aziz mengatakan. Fatwa ini sudah ada. Dan Syekh Rabi mengatakan. Hadadi. Maka itulah dia. Itu Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. <tuh> Jadi bohong. Kalau Abdul Wahab mengatakan tidak ada ulama Yaman. Ya, yang... Berucap seperti itu. Yang mentahdir. Nah, kecuali kalau para ulama itu tidak dianggap sebagai ulama. Saya Ali Imam, saya Al-Wusobi. Tidak dianggap ulama. Yang dianggap ulama saya Abdullah Al-Laryani. Ya, Wallahualam. Kalau seperti itu adanya. Dan insyaAllah tidak demikian. Nah. Saya <tuh> Soleh Pauzan. Nah. Mana rekomendasi saya Soleh Pauzan? Yang ada adalah tahdir. Ya. Yang ada tahdir. Waktu awal Ustaz Luqman Baabdu memperdengarkan saya kasih Syekh Soleh Pohzan. Langsung. Ya tahdir. Ditanya terhadap orang yang menyatakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam SAW. Akhtu'afi wasailid dakwah. Salah dalam wasilah-wasilah dakwah. Ketika Allah menegur dalam surah Abasa wa tawalla. Marah Syekh Soleh Pohzan. Mentahdir. Orang seperti ini. Sesat Tidak pantas diambil ilmu darinya Dan seterusnya Fatwa Sheikh Soleh Fawzan tahdir. ya, Sekalipun di situ tidak disebutkan nama hajuri Tapi yang mengucapkan itu Ucapannya disebutkan kepada Syekh Fawzan Lalu beliau mentahdir Dan melarang mengambil ilmu kepada orang yang seperti ini Ada kasetnya Nah Saya dengar langsung dan saya ambil dari Ustaz Luqman Ya mana rekomendasinya Syekh Shaleh Fauzan? Rekomendasi karena diterima datang di rumah, berkunjung. Nah. Ya. Kalau ahlul bidah pun yang tidak diketahui oleh Syekh Shaleh Fauzan berkunjung ke rumahnya diterima, naam. Ya. Karena tidak diketahui. Tapi kalau Syekh tahu, naam. Demikian-demikian penyimpangannya sudah menegak, sudah tegaknya hujah. Sudah tingkatan para ulama mengadakan rapat nasihat demi nasihat. Tidak mempan coba Syeikh Fauzan tahu rincian-rincian seperti itu. Ya, beliau tidak akan menerima orang yang seperti itu. Nah, sebagaimana Syekh Rabi. Ya, makanya ini tadi butuh bagaimana mendudukkan sikap kita terhadap para ulama-ulama sunnah kita. Jangan kita selalu tabrakan, jangan. Ya, tidak bertabrakan, tidak. Hanya kita yang tidak menyikapinya dengan bimbingan ulama. 6. Nah, kalau kita menyikapi dengan bimbingan ulama seperti Syekh Ahmad Basmul ya dan yang lainnya maka kita akan terbimbing insyaallah taala. Tayib kita lanjutkan insyaallah ee uh, ba'dal ashar beberapa menit. 6. Nah, Subhanakallahumma bihamdik syadallahilailaha anta